Eta tuioa, so egite baino, O-B begiratzea nork atxikitzen duen Erobineta. Aha, ze esaldi edera, hastea, asteko holako bat behar zen. Ez da, marer uski, nire sohkuntza, esaldi hau datageol deitzen den bideo egilearena baizik. Usu haipatzen dauzkitzet bideo hauek, boz minutu irauten baitute, aldi guziz gai berezi bat lantzen dute, esplikatzen argiki, grafikoki, gaitan gaitan sartzeko beti egokia da abia pundu gisa behintzat stabate gaizkien ehiduriko. Aldi untan, Fondo Xubidanoak edo Inbertsio Fondoak haipatzen dituzte. Baena, zer da hori! Ebegea erran bideo hori, xo egin hain zin, nik eraz ez nuen idearik eraz zer zen eta beti entzuten nuen, hitz hori, Fondoak eta, bo, pff, zer da hori, ez nuen kasu iten azkenean gibilean zen informazioari, hori ere praktikoa da. Goazen hain zina beraz, bilduma bat proposatzen baita utziet gaur kasu ekonomia kurtsoba da ezbeldurtuz. Beraz, goazen beriz, Gure tuiorat, tuioa edo hodilat obekiranik. Hoditik atelatzen den ura interesgarria da ikustea. Ze diario duen, ze diario, diario duen, ta ze eta bar. Baina nork kontrolatzen du hori, irudi honekin diru iturri batetaz harigira hemen. Xoxa. GPS ADIA, CIC, SAMA, KIA, SAFE, HKMA. A eusseul, se set acronim pez 4.500 milliard de dolar. Zazpi akronimo hauek lau mila boston miliard dolar, do, dolariko pisua dute. Hauek dira beraz munduko fondo subirano haundienak. Ados, bainantzer da hori, bai c'est un fonds d'investissement créé et contrôlé par un état son but est de faire fructifier les richesses excédentaires d'un pays dans ces périodes fastes histoire de préparer un douillet matelas de secours pour les périodes plus difficiles et Mate la zain pian, eh, Azkenean, kukutzeko. Eta hor dira, momentuz zailei aurre egiteko, noiz bait, baliatzeko. Azken zemakien arabera, munduan diren larogei fondo xubiranuek, larogei taldek, beraz, zazpimila eun talarrogei tamairu dolar kontrolatzen zituzten. Bo. Eo, ia da zenbaki animaleko oobjekturaak gauza handirik eanahi gure belagentzat berharbazuentzat bai bene olako mila miliaak direlarik ezin da sobera neu urtu. Munduko burtsaren ehuneko hamaga behinzat. Noiz sortu dira horiek belehena sortu zen mila behatzeunta begogeita amahiru urtean Coweiten eta bere lehen misioa etzen zen salbatzea, ez lehen gaien sektoriari lotua da fossilen komerttioak azkenean bere lehen, lehen misioa zen, petrolioak ekartzen zuen dirua berriz inbertitzea. Diru gehiago ateratzeko funtzean. Sistema hori baita. Iruro urte berantago, bos garen postuan beraz euh, euh, kia egitura, milioika petrolio upeltxo berantago, zautzieteranen zonbat xos irabaziduen, miliarrak dira eztu du balio lusaz, fondo xubirano horiek beraz urre belzari lotuak dira petrolioari. Kom lepeidu golf, les Emirats Arabuni avec l'ADIA ou l'Arabi Saudit avec le Sama, mais aussi la Norvège et son GPF. Et plus le baril grimpe, plus les caisses se remplissent. Tabai, sistema ala da, barilak emendatzen dira ondorioz diru gehiago atsartzen da ontsa egina da machina. Adibidez, 2000 eta 2000 eta sortzi urte en artean petrolio ou peltsuaren presioa euneko irureunt aita malauez emendatu da sortzi urtez bera, sorrek ideak emaiten itu bat zuei beste fondo subirano fantomatiko oien sortzeko baitira dirua egiteko machina bat berri izanen baitira laster. Eta nola baliatua dira horiek ebe adibidez urte batez banku batzu Rixian Zilarik Hop. Entre août 2007 et juillet 2008, en pleine crise financière, les fonds souverains ont apporté 90 milliards de dollars au capital des banques affaiblies. La dividesse, la logée milliards de dollars, c'est ce que nous avons dit. Mais nous avons dit que les banques ont été mis en compte, les banques ont Qatar Investment Authority, qui est la garde-elle, qui est très Qatar Investment Authority possède ainsi 3% De Total, 5% de Veolia Environnement, 7% du groupe Vinci et 12% de Lagardère. Bennintzen duzen Estatuaren peko den fondo hori baina hoja arabera dirruan non sartua den baliatua den gordetua da arma enpresak edo eta bestelako enpresa-bitxi horiek influenentzia handia dute behintzat talde horiak segur da diru sama handiak badituzte hoen gibelean animallekoak ere mugitzen beituuzte eta nahi dutena diruztatzen eta horiek dute mundua mugiarazten funtian. Ara, funttzan. Harkonoakortsoua bukatua da gaurko fondo subiranoak edo inbertsio fondo horiek gutxiigo Hora bera badakizu ezer den uai Beran bo, nik egia erran Aztapeneko galderari erantzuna ez Estutu joa Shuegiterakoan shue nork duene Robineta atxikitzen Hori da, azkenian Ez dut oino argi munduko ekonomia Hori nola martxan den Ordu bere sekretua berdin Gutik ulertzen baituten aski Derbista putz, utz, utz ut. Hitz, hitz eta putz Hap piskabat segitzeko orain euskal hipopa martxan, euskal eriko hipop sul regge soinuak bultzatzeko asmoarekin, biltzara izeneko ekimena martxan jarri baitu euskal hipop erria atariak, elburua desberdinetako kantariak batzea ekimenerako bereziki, sortutako kantu bat eskaini dezaten, kantu bakoitzarekin bideobat grabatuko dute, elkari txanda hartuz kantatzen dute eta beti, kamerari begira. Biltzagaren emaitzak beraz hemen entzungai interneten ikusgai badok puntu eusen adibidez gatom aneguria eta markes iraisoz jap abeslariak bakotxa bere aldian egan bezala. Dramako sustraiak ezina astu erdi triste Zna hastu gero beharrez naiz izgau zinisten Ikusten aldezua abesten dezuna sikiera miser Entzun gai mila txakurren zaunkaio hip-hop hipzer Gazteizek bagare betiko modu narritazur Darri zabiltza bihotzan dago giltzakaiku Sky Hoop stay hoot dure asmoak zainduz berdindek bermion durango novaka ikun uh. Zimbardegu minaren aurren Irten bide bakarrateatzea lehen bailen Gogoratu zergatizan genu maite Bertsona bat obertze bihotza hau tizakaske Behin libri zanda pikutara miseriak Txorimaloren hausardia da makinen izerdia Ezpentsa burutik xano gaudela hemen inork Egin biltzarrak antolatu euskal herrian hip-hop Eriakora bera denak lagazega, zu adorearen biaguk dakarguerremesa. hitzak bihotzak betez zuetzak onbiria, gertak kariei bira, gaur memoriei begira. Bat, akelarria, triko arribazo zela italeizetan, emakume zein gizon, jainko bakarran iton, zutara botata, gurek kulturak dino odolazo Eusadioen saluespena, foru ez leipen euskalduna Erregeek erritarren, itunak zeinatu bihar Guk armak hartuta, oiturak zainduz Zugu da guklutza autogestioa Iru izkuntzak diino, bizirik diraugula Mapak batetik, bizimoduak bestetik, Zuk nola gukolak, egalak borrokan. e e e, e, e galak hastin biltzarrian. E e, e e e galak hastin ondartarak sortendu zerrara zema triste usteuste ustela uste, hemen beraz satinobat interneten entzungai ikusgai du siena be aria be, botalla beraz euskal hip hop herria atariak proposatzen duen rap be itsulinoa euskaleriko rap larier beraz idekia jetashun 492 interneten adibidez gure kronika laliakin ze gitzen du gorain Eta gaur uh, liburu bat edo bi azkenean aipatko ditugu eta bereziki autodefentsa autodefentsa juridikoa lorretsu bergoina ersaldean. Um, be artikulu bat atximan baitut hor interneten aipatzen zuena liburu bat hor frantsesez uh, ateratzen dena Frantsesesezko titulua da Fasala poli, Fasala justiz, Poliziarren parean eta justiziaren parean, azkenean be, da, gure buruak defenditzeko. Egoera batzutan be, beharrak badirelako lako olakotan, e, legedi azpaita beti ximple gainera ulertzea. Eta espainola ez ere berriki aterra da olako bergisako be, fresda bat, erradan dugu. Dean, ze azki zer da hor idea liburu edo, liburuska Boa, azken finean, errepresioa handitzen jo eiten nahi da, or, mugimendu guztien kontra, izan estatu Frantses mailan estatu espanyal mailan. Eta bildu dira hainbat jende, hainbat kolektibo desberdin, or, be, git doto de fansberdik, estatu mailan talde desberdinek indakoa da, eta bestea da, gia antirepresiba, berdin, egin egi da, ber momentutan gertatzea biak, Be, dira lege begia inita ateratzen direlako gara hontan eh gehiago izaiteko. Mm, orain atera dira biak? Bai, orain bertan eta bai astebuntan hori eh, ari da bizkat eh, zabaltzen denetan eh goaldean ta entzunagoan hartaz aipatzen eta eta gai ikusten hori eh, zukaipaturik ez aukapaturik egin han un de droit de défense juridique egia euskal euskalegitan bizi girenak be biak irakurri beharko dirin genituzkela. Zenta helburua da, be, bai autodefentsarako, baina bereziki, prestatzeko, be, zehi hau egiten duzu, joiten zirenaik batera edo desobedientzia ziberi egiten mahuzu eta olako, be, jakin behar duzu, zehen parean ziren eta egipresioan oraino joiten den. Eta, bo, ikusi dugu ere, batzuek Twitter erabiltza ere, bote egipresioa beraz, mm -hmm. e, horiek... Em, E, irakurtzea eta jakitea zertan den egoera CJ pare ziren eta biziki importantea da. Oinari bat emaiten du ere senta geran be ikusten dugu legeak fita aldatzen dira gainera. Bai, biziki fite eta hor gogortzen dira eta beraz joden aldietan aipatu dugun bezala ez mm hiru -hmm. hilabiteko gauza hori e, frantsese estatu mailan luzatzen dela bai hor da biskatte autoritarismoa igoitzena da dela eta aurrenparean ez du janai gelditu beh girela gure be, gure alda jikapenak gelditu beh ditugula gure egi mugimendua gelditu beh dutela eshititzen eta egitakak gelditu behar dutela antolatzen segitu beh dugu gure nahiak betetzen eta egin bide hoiek segitu beh ditugu baina jakin behar dugu zertan giren ta sozen pare giren Hor, uh, azkenean uh, ba da, mugimendu ba, soziale lotutako zerbait da, trezna bat da? Bai, hor, zuki. Ze, Se... bo, hor, uh, ikusten da, azkenean, uh, mugimendu sozialpiskatez berdina direla izan Frantses uh, estatu gana uh, uh, da, estatu espainola eginden gila hortan, ageri da, ez direla zatik eta berdinak eginak kapituluetan da, Eh, estatu frances mailan banlioak aipatzen dira eta eh, nola identifikazioak egiten diren kajiketan eta aldiz eh, be, gia antirepresi bauktan haipatzen eh, da inkomunikazioa eta oh, detentzio kondizio desberdinak. Beha egia da, azken finean egimogu eh, bai, eh, emenduek eh, autodefentsarako gestatzen ari dira eta importantea da hori biziki. Nahi badugu guriburuz jabe izan ta jakin zertan uh, ari direen importantea da autoformakuntza azkartzea eta ergarhar lakunttzea. Ta adibidez, be, gauza batzu pentsatzen ditugu batzutan uh, nahi baduzu antolatzen azzio ekintza bat uh, dela desuendinitza zibileko uh, ekintza bat, beti pentsatuko oso berdin behar duzula abokatu baten zenbakia. Ba, hori pentsatzen da, baina ez da pentsatzen behar dela behar ere e, psikologikoki e, be, talde bat, e, lagunduko duena, emozionalki ja e, jasaiten duenak e, kudeatzen errepresio hori. Eta ez da pentsatzen, hain niz gauzai ez da pentsatzen zen, eta errepresioan kolpea da. E, kolpatzen gaituzte, fe, hor izan zelarik e, bat blokatzeko bide bat, e, kolpatu zituzten denak hor tolosako adibidez. Dena kolpatuak izan dira, be, atean ez zen Afesi gizakate hori, kentzeko, dena kolpatu dituzte. Eta mm -hmm. kolpe, kolpe horiek, min handia egiten dute, ez bakarrik momentuan be, bidea egiten delako, baina kolpea egiten du ere norberaren gainean. Eta prestatzen bat zira, baina badakizu, zer jo egiten ziren, Nola pasako den eta eta taldeak kolektiboki antolatzen bari dira jakiteko zerri zanen den, nola antolatzen giren ogen gilean eta be bizkin bortantea da, azta hola haintzina segitzen halko da, beste blokatzen gira segidan. Azkenean, hor, oh, gaiten duzuna da, be, da nola erantzun, uh, poliziaren uh, erreakzioa jadibidez, ba, azkenean uh, legeak uh, albidetzen duenari? Bai, zenta horrein lege, legeak albiditzen du Gerozta eta indakkeri gehiago poliziaren aldetik. Eta geroz eta salba, gauza horokohtuagoa e, e, edo nok, e, edo noch. eta gainera edo zeh egitea jendearen kontza. E, manifa bat egeiten dutelako ilingala dela edo lako, eta, eta kasu hortan fe, Min handiak izaiten aldira eta beraz, antolatu behar gira, bistan da, eh, jakitiko nola egin ohia ohi itiko. Eta bereziki jakin behar dugu zer ahiskatzen dugun, zenta tolosako gaztetxearen zata dibidez, eh, jende auziperatuak hiperatuak eh, eh, izan dira, izan dira berrogoi bat eh, identifikatu, beraz hori guzia jakin behar da zer ahiskatzen duzu. Eta eta jendea hortan sartzen dena jakin merdu horia jaskatzen duela, eta zer egin eta, eta zer ez egin ez paduna na jourtan erori edo na Bardutan prestatu eh, jakiteko beste gertatzen den eta kolektiboak ere prestatu behar diraagogi, zen beti bezala ez preso politikoekin egiten den bezala, be saretze bat eginak baita eta ezin du pertsona batek eh, ordaindu eh, abokatu guziak eta... Be, Iunak izaren dira izaren dira ainitze beste efektu izaren dira egiten diren dira ekiintzagusiz beraz hori guziak gestatu behar da. Mm -hmm. Jakin ez zer den legedia orain. Bai Zegia da lehen astapenan jadan dugu legedia ulertzeko ere biziki kompplikatua da ez bazira interesatzen eta ez badituzu azkenean hitzak uh, menperatzen ez baituzu berdin ikasketak egin hortan ere uh, Bizki konplikatua dena barneratzeko ere. Bai, beziki komplikatu da, eta oztako aski inportantea da ere ukaitea egi mugimenduetan egimogimenduetan be, batzu badaketena zer den e, batzu abokatu direna edo besteai transmititzeko haien e, jakitatea, hori e, adibidez juridikoki jakiteko baina ere beharko da ere jendea e, be, psikologia bailan edo biz psikologoek e, joaiten psikologo bat zira psikologoa jontu batean ikusterat ez zituena zure zure baloreak eta ez duena ulektzen zure militantzia, biziki gehizkiatzerako zira hortik zenta bere baloreak transmitituko dizkizu, eta baina egi e e mugimenduetan eta antolatzen mani magira saretzen eta elkak laguntzen emozionalki ere horiak jasaiteko, e be denako bekio segitzen halko dugu. Mm -hmm. uh, Baditu zua, dibide batzu hor, ez dakit konkretuki haipatu duzulen uh, abokatuarena, beste gauza batzu hor ikusi dituzunak, adibidez? Bai, beh, hor, okupa, be, bada kapitulu bat okupazioaren inguruan eta, beh, ba presta... dena da prestakuntza ingurua, eh, egia da. Baina, azken finean, eh, beti taldean erabakitzea gauzak, eta hain zinetik erabakitzea, adibidez, beh, Be, erabakitzen banimada norbait identifikatuko dela eta baten kontra izanen dela errepresio guzia eta erresago baita gero kudeatzea kolektiboki baten kontra banimada gutxiago biltzen delako. Bat hori autatzea be, fe, ikust jakinez zer diren ondorioak eta be, jan, bat hori presti prestizaitea ondorio guzia hartzea Beaz, Ba bada horako kapituru oso bat, ikusteko bezegekin ogen augean nola prestatu, eta egeiten nuena, emozionalki prestatzea ere egepresuari. E, badira tailek bereziako jentzat, e, eta jak, beldujari e, prestatzea, azken finean. helburua beti da beldurtzea jendea eta ege mogimendoak txipitzea, eta be, azken finean nola ez gehiago beldujukan eta aintzina segitu. Ba, ala ere, bai behar da, zehazki se, se ez. Eh, senta bateko dugu 83 argialde, bestea piskat motzakoa da. Eh, baina nere ustez merezi ditu bien irakurtzea guretzat. Bai, bata da Frances legidia ta bestea espainol legidia nazkinen ona egin hartzen direnak. Horira eta be gu bien paregira, beraz uh, biak irakurtzeko hartugu eta e, egia aitortu behut ez ditu ba ino irakurri, baina nik bai gogotek ditut eh, Bai, ikusteko zertan da baina formakuntzak deia hasi ditugu hemen, hemen gaindi, eh, emozioen grupo formakuntzak eta ekspresuari augeetiko. Ta bai, importantea da zentazken azken finaletzira goartzen norberak ez da kinola reaksionatuko duen eh, be, joa den momentu hortan edo edo deten zio bat bizi duen momentu hortan, edo ez dakin nola erreak duen, beraz ez hartzen bazira e, hall-playing edo onako joko batzuetan ikusten duzun, nola erreak zonatzen duzun, eta auge ikusten anituzu zure arazoak eta hori ongi da, eta kolektiboaz izatzen duzu arazoa, eta ez da bakri pertsona baten arazoa. Batzutan e, Norbait erochtzen delarik eta emozioetan erochtzen bada edo Eta gaiten da, bera dela ahun, ez hori kontua, kolektiboa da, arazoa, beraz ikusi behar da, nora sare kolektiboak sortzeko eta denak elkarlaguntzeko. Mm -hmm. ah. Ebe, ala, eben, ala, e, beraz bera zaipatzingen autodefentsa juridikoa, bi gida, garen entuko ateratzen baiti da, justu, bat frantxeseaz eta bat espaniolez, ez du telkarren arteko, Gauzak doztu, zutu uste behintzat, bi, uh, bi kolektibo desberdin direlako argunt, beraz, alde batetik frantsesaz frantxexaz, uh, faz a la poliz, faz a la justiz, deitzen dena, zilab uh, zarkitaletxak zutateratzen dola, mar euroren truk, eta beste bat espainola ez? Gia eta hartzen alda internetan uh, doain la. Eh. E behala, behorekin nagurtzen gira, loretsu berguna mireskera? Zuri! Eta laste egitze taputzen lagori gurekin bere iritzia eta senditzen dagoiz berik inspirazioa sortzen dakola eta aldiz sejak laurden gutitan inzaharietarekin izanen gira plantun hausia aipatuko dugu gaurko hausia hemen etxeko etxeoien jabeak eta be, ereik besteak beste hausitan seetasungusiak baina momentuz bostak eterdi euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaine. Eta Udaberrian emanen dute djuje plantun ausiaren erabakia 2009an abiatu zena fera ipar Bayonako plantun aldean zure scoicebizitza horiekin habitaz sud atlantike giturako etxe etzi etxeraikia soldata mugatua duten aduten presunera presio narkaribatian chalze ko chez de bainan gakoa eskuratzean hainbat gauza gaizki eginak zirela shalatu situ Usten diabe behiek ausibide bat abiatu eta zazpi urteren buduian iragaiten da ausia jabe batzuk nahi dute dirua gibelerat eta beste noapidua iteko, bestek etxibizitzak desegin eta behiz behar bezala eraikitzea egiten dute. Greba funtzio publikoan bihar, gehien bat ikastetxeak dira unkiak izanen, erosteko ahal gehiago, hilabete sarien emendatzea, kalitateko zerbitzu publiko batentzat lanpostu publiko gehiago, huriek dituzte galde giten, ospitale eta kolektibitate eta kolangileak ere grebara teituak eta manifestaldi bat izanen da goizan hamaraketa ditan bai Horbian, bi entrenatzaileak utzi, bazterrak gaizki maulen igandehuntan oraino siberotarek etxean galdu dute, segidan Iannik Viniat eta Kristian Etxebarne bi trebatzaileak beren kargua utzi dute, emaitza txarrak eta desadostasunak trebatzaile eta mauleko buruzagien artean, horiek ziren Iannik Viniat trebatzaileak emandauzko nahazoinak egoerdi huntan, mauleko prezidentak ez du meru entoko jau segana izan. Donostia Europako kultur hiriburutzaren estrenak kritika hainitz ukanditu, hotza hori da egitarek gehien erabilihitza larunbateko ekitaldia ipatzean, hainitz asegabeak gelditu ziren Ernesto Gasco Donostiako hau zapesordeak ere ekitaldia etzela egokiazion, hala ere larunbateko ekitaldian behoitaha marmila ikusle bildu ziren. <hazul> Utrimandoka Utrimandoka haste hontan Charles Videgain agertuko saiku lerchuña edo kurluaekin bada istorio bat erraiten baitu onna direla den laguntzeko eta bereziki justizia edindadin behar den bezala. Jose Antonio Azpiasu beti legenbeltzan izuritea dela eta denak ez ziela bardin eitarzunaen aitzinian, Aberzek iher egiten ahal pobrek eta beresikiago emaste eta haurek aldiz ez. Olako zerbait agertu ezkero, aberatzak zeukaten baserri batzuk eta baserrira joteko modua zeukaten. Zaintzuke jasan zuten gehiago izurritea emakumeak etxean gelditen zirarako eta umeak orokorrean pobreak. Josu Martínez Ekaldi Spatsiarana eta bela hesaldia dela eta tunela egin benahurak Yaman etsituta daudela. Gaurkoa izan da egon txarrena. Itzordura ezagertzeak lur jota utzi gaitu eta aregeiago pentsatzeak gure faltagatik kanpoko komandokoak arrestatuak izan zitezkeela. Utximandoka iskal iratietan asteartez sazpitan astizkenin launetan. 1,000 doko! Asteuntako kanpo segitzen halko dugu orzai zen irakanden bake prozesuari buruzko debatearen bigaren partea. Dela Amos bategun, Eguzki Urteaga, Soziologoa, Mikele Paltza Apeza, Anaifunosaz bake bidea mugimendukua, Frederic Espainiak senatura eta Jean-Pierre Masias entzun ditugu. Bake prozesua zerteik heldu den, zertarako den, zertan den ere, aipatu daukute. Aldiuntan, publikoarekin izan den debatea segitzen halko dugu. Astezken argatsuntan, behatziuntan, euskar erratietan. Erepika, ortzegunean, oren batean, irureiko erratian. Resuak eta bake prozesua gaia, bar dute Parisen aste azken seminario batean. Anto Latzaile, bake bidea mugimendua eta Joana Etxart, Sorbonako erakaslea, Irlandesik ikasketak erakundeko ikerlarien partaidetzarekin. Joana Etxart, aste hartuntako gomitago izbegin.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 Eta prentxan, zein dira Gainagusiak tenore untan berria puntu eusen, berri hau, emazten kontrako bortizkeria eta indarkeria tituluarekin. Emakume bat dio eta haren amazazpi labeteko alaba leiotik bota duelakoan gizonezko bat atxilotuute gazte izen. Berri agentzien arabera, emaztea umea eta gizona erietxean dira eta aurra lahi eta gizonezkoa aldiz atxilotua. Eurko berri nagusiretadiko bat, beraz, goizuntatik. Bestalde uh, berri apuntu eusen, Nafarroako lege biltzara, sakabanak eta eta uruntzea salatu ditu Nafarroako lege biltzareko mainak. Euskal Presuen kasua beraz, hemen haipagai, gero abai, ea txibildu, aldugu eta eskerrak babestu dute tekstua. Bistanda, upene, peseen eta EPP alderdiek kontra egin dute berrian hemen, xe eta sun gehiago eta ekonomia gaibat ere berrian, eh, rakundeek aukera dute prekaritateari ezet zerraiteko bainan ez dute nahi, ela sindikatuko hainua muñoz entzuten duzia hemen, edo bere itzak dira behin zat, ela kustedu atzera botako dutela enplegu publikoko azpi kontratu itan lan baldintza duinak mantentzeko legebiltzarrean egin diren herri e, ekinaldil legegilea hori beraz hemen gusitan, aldiz, aipagai nagusitan hau Iparaldeko itsan aldiz Baionako 6 pagastegia aipagai Baionako 6 pagastechak ateak i eta uh, beraz hitza bertantzen Eh, hemen, artikulua iparaldeko itzan, lortuko dut. Argian, bestalde, Gipuzkoako errauskailua, Gipuzkoako erraustegia justifikatzen duen eh, prognosi berria ez tabaidagai, presak ari dira Gipuzkoako foru aldun dia, ahalik azkarren azteko zubietan erraiki nahi duen eh, erraustegiaren obrak Jose Antonio Asensio diputatuak adirazi duen zemen pelu zubiriak gaia Eta okupazio gaibat Bilbon, Bilbon okupatutako Carmelo Ikastola bizi behitzen ari dira uzolanean. Uh, Carmelo bizirik dinamikako kideak Bilko, Bilboko santutsu eta atsuri hauzuen artean, azaroan okupatutako Carmelo Ikastolan hauzolanean segitzen dute. Bilboko erriko txarekin arremanetan jari dira, jakinarazidute, eraikinaren inguruko akordioa lortze. Eta bernaetek aipatzen zuen donostia bimilata, masei ekitaldia hotz eta ez denen gustukoa Argian hemen uh, gorkaberezi hartuaren uh, kritika, lehiak eta publikorik gabe antolatutako inaugurazio tristea merezidu ikuskizuna enkargatzeko prozeduran aheta jartzea, kemaitza txara ateratzea kontratazio moduaren albo kalte bat besterik espaita. Hemen beraz, bere iritzia eta... Uh, Eta bilduma guzia, erramezala argia puntu eusen eta gaibat independentizmoari buruz. Zerk bat zenditu Euskal Herria, Kataluña, Amabost M eta Xiriza, galdera horrekin, amaika telebistaren erreporta iberesia. Gazeta <tusurra> puntu eusen egazti gripea haipagai eta eunmila txarri lan postu ahiskuan direla risi honekin azpir maratzen du hemen ekonomia aldetik beraz ikusia eta bestalde kultursailean Jose Michelek zuzendutako birthday filmak urrezko FIPA lohtu du joaren haste bukatu zen uh, FIPA festivala aipagaie. Eta biharko greba, funtzionarioen greba, bihar izanen dena ere haipagai. Media Basken eta Sud-Westekin Bukatzeko Prentzait Zuliau, Bordaleko Gironden Taldea Gaina Gushi, Sashoyna Bukatu Daidure Cedrik Karazorentzat, Argazkiaren Arabera, Badirudi Zauritu Dela, ente xabarimonsie, Sud-Westen Itzordua, eta Sarkozi Talen Juperen Arteko Gatazkakere, haipagai, hemen! Iritzia, orainaldiz, zurekilan, bainat lagorri. Egin oztako haitxaren bi zian, ez <laughs> <laughs> <laughs> ah, da beti aiza finkatzia. Ez da hala? Futbola. Zagatik ez, bost eskualtalle erun ugtian. Uxasuna laugazen da ez? Uxasuna orzada Bon. Bai, zentako ez, politika myndian uh, orano gaitzago da mañala Egia balizatila gaitzahani txsusentzeko goe myndu okerian Haitu bat egin beharbeita beraz, Pamela Andersonentako entako lehentak zuna, Ahate asetzia da, ez du hau eta untsa kumprinitzen dugue Irne Bai, entzuko. Bai, zu geindisian. Nekes. Ah, <risa> ba, bon berem ni werkeluut kompensat de finants. Era investos. Vendena. La videntako, la da Pamela Anderson, barda Assemblée Nationale de la Couran Susuliak e bai Kunkunyo Betheksien. Erren beharda, da, propo proposamen bat basiala, berden depetatu batek ahate haxetze hoien debekatzeko eta hartakos kumitzila Pamela Anderson Delacua. Eta giro bustia dugula, eh, momentuan. Hainitza e ipatu zirenak, altxamendu horiek, momentuan tan ere gori-goriandena. Opa, pa, pa, pa, pa, pa stu guset arsunik jakin nahi, eh. Eta ba, politikaiak hortan aditiak dia, eh? Ujatus... HC -e edo HEC isteneko eskoletik elkik beitia, ben eskoleni izena abezala sozeez abilki axetzen dia. Ez da hala, bis? N -n Nola esplikatzen alda, laburskipishka adberriz horreitalaz teko, chatu zirela momentu berean. Aski eski horrekin batitia, guai! Esen hainbezte jenteik ez, igan ashtian, yuskalkien shuxtenga tzeko shaktaen eses da tseko. Beharuk hendi epu, lau sozialisten boskan numerikoak hausitu, hunen doidoietik bastertzeko. Mentuz, uskalkien xisten gatzeko beste ambasadore bat igori beharlizateke. Benanur, igorten halgunuke? A ber, vai, entenzo bezala, mi lesker. Benatlar hori, mi lesker suri. Eta laster intzareta gure kilan plantun hausia aus, haipatuko dugu. Zazpi urte be airean den afera honen hausia zen gaur eta intza gure lankidea. Antzen, anartean, skakeitan talderen bideoklip berria. Bisa <migua> eta beti, pozatopatzen denean errealitatearekin. Bezera joan denik, azken aldean ¡Hala! ¡Hala! ¡Te salen ha a tu chatudo! ¡Grande! <muchas> Eta kaitan taldea horrek kariak uh, Japantur kantuarekin, bat beraz atera behi dute eta kontentiduri dute. Japonian egin duten birarekin, hor beraz Japoniako irudiak baitira. Uh, agertzen uh, bideoklip untan uh, horiek ezanik uh, bostak eta eburaita sei guemitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan. Eta ezan bezala, plantun ausia aipatuko dugu, gaur baionan honan iragaiten ari baita, ez baita horreindik bukatua dirudien ez, goizuntan abiatu zen, eta intza argieta zu bertan zinen atxaldeon. Atxaldeon bai zurire. Goizuntan abiatu dena, berazten horreontan ez dena oraindik bukatua, ez? Ez, ni handik joan aizelarik etzen bukatua, eta aski durizuen luzarako zutela oraindik. Plantun beraz hogeitarazteko zer den uh, afera baiuna ipagalaldean den auzo bat da eta dila zazpi urtik gutxi gebera atera zen uh, afera hor geraraiki diren uh, be, etxe bizitzak ezpaitiira egkiak bizitzeko eta hori baino gehiago ere badak gibelana. Bai hori da eh? eko auzo bat da deitzen duten bezala, beraz zurezko etxe bizitzak uh, egin zituzten, bi.000 zazpian atera proiektua bi mila ta sortzean hasi ziren eraikitzen eta bi eta behatzean, emantzizkietan, beraz, gakoak jabei, ogoita emeretzi, etxe bizitza dituzte eta erran bezala, beraz, hainbat arazo e, atera dira, erran behar da, etxe bizitza hoiek, e, abita zuetatantik, beraz, etxe bizitza sozialen egiturak dituela kudeatu, eta hilabete sari e, mugatua duten pertsonei e, proposatua zitzaiela e, erostea, bat beste uh, berraun mila euro kostada etxe itza, eta beraz jendea zorpetu da ur, uh, luzarako, eh, uh, ez dira etxe merke-merkeak ala ere. Bai, eta Et, just uh, baldintza berezi, sozial bereziak bolima zuten, pentsatut hor Hori da. Eh, Eta beraz, uh, ba, zuk erran bezala, eh, arazoak hasi dira eh uh, leihoak eh uh, ezongi solatuak, uh, lurra altzatzen, eh uh, eskailera kanpoko batzuk uh, piloti edo eh uh, uh, uh, egurren gainean dira eta beraz uh, eskailera erortzen, uhum. ba holako uh, arazakukan dituzte eta batez ere hori arazo termiko eta akustikoak. ez ja, etxe bizitza berri-berriak zirela, uh, gainera aintzindari ema entzutenes ekoera ikuntzak sire Hori da, e, e, zurez eginak, e, ingurumenaren errespetuan eta beste, eta hori da, esalatzen dena besteak beste, e, azken finean, neguan behar dela bero gailua gauta egun, udan txegulako beroa egiten duela, bon, deus, deus ez dela errespetatu astapenean itzeman zutenetik. Hor, da, hor, afera piskatu lehertzeko, badira, be, etxauriak erosi zituztenak alde batetik, eta bestetik aldiz, e, nor dira hauzietan e, eman dituztenak? Beraz, bas et eh... Ez dute denek eh, abokatu berak, ez ituzte denek abokatu berak, eta bakotxak eh, ez du baitezpada besteak eskatzen duena eskatzen, beraz, hauzitan... Ez hauzi kolektibo bat, ez, beraz... Ez, eh, taldeka dira gehienak, baina, beraz, batzuk eh, HSA edo Habitazio Atlantik eh, etxe bizitza sozialak kudatzen dituen egitura eman dute hauzitan, beste batzuek arkitektoa, beste batzuek biak, enpresak ere eman dituzte hauzitan, beraz, eh, bakoitzak eh, hauzitan eman dituen E, egiturak desberdinak dira eta eskatzen dutena ere desberdina da, eta hortan da komplikatua epaileak astapena nadieraziduen mm. eskairak desberdinak dira beraz aski komplikatua da kudeatzeko ere Zomat mm. familia dira beraz, or... Ogoita emeretzi e, e, salbu iru ez direnak salduak izan, beraz e, badira ogoita amasei eta gero e, abokatuak bost desberdin e, defenditzeko hori eguziak gehi gero badira abokatuak beste aldeenak, eh, izan eh, habita Sud-Atlantik, izan arkitektoa, izan enpresa desberdinak. Eta hor gaur egun, zanta aspaldiko afera da, familiak han ambizi ote dira, nola, nola zei goeratan irazkin? Horrere denetarik bada, beraz, badira batzu oraindik segitzen dutenak bizitzen, kalten arabera funtsan, eh, etxe guzietan, ez baitira kalte berak, badira beraz, hiru etzirenak salduak izan, bost berriz ustu dituztenak, eta badira beste sortzi, etxe bizitz aurien trukon hartu dutenak beste etxe bizitz batera joaitea, eh apatia zutatantik egiturak eskainia, e, zurezko etxe bizitza ere, eh auzo berean iparbaionan, ez auzo berean mm -hmm. iparbaionan meian beste auzo batean eta e, prezio berean beraz deus aldatzen ez dena haien a, gastuetan eta zortzi familiak onartu dute e, hori. Beraz bestek segitzen dute gaur egungo etxe bizitza horietan. Igoera mm -hmm. komplikatua da azkenean lehen ipatzen zion ez? Bai, biziki komplikatua da. Jakinik ere e, laburbiltzenaldira eskaerak e, bi multzotan batzuk eskatzen dutena da e, diru osoa itzulia izan zaien 200.000 e, euro gutxi gora bera e, e, gehi kalte ordainak eta beste batzuk aldiz eskatzen dutena da hor bizitzen segitu nahi dutela integratuak direla auzo hortan eta e, ba, beheraien bizian egiten dutela eta beraz eskatzen dutena da e, gaur egungo etxe bizitzak eraistea eta berdinak eraikitzea baina astapenean hitzeman bezala eta hor ego nahi dutela. Beraz eskaiak eska ere desberdinak dira. Mm -hmm. Bo, intzagieta etzira epailea, baina nauzi segitu duzu, e norren errua da, hor, nondik da azkenean problema hori hainbeste behira ikinguzi horiek egoera txahean izaiteko. Zukar haiten dozumezela ez daiz <laughs> zepailea eta ez nein zabitua, beraz, hor uh, batzuk diote eh, egia da familia batzu itzuli dira zuzenki eh, txebizita sozialak kudatzen dituen egituraren right. kontrat, eta dute, eh, diote haiek direla arduradunak, beraz, gero uh, futitzen direla eh, nok egin dituen lanak eta beste, aiek kontratua aiekin dutela. Right. Aldiz, egitura horrek eh, justuki abokatuak hartu du, erranez, eh, arazo teknikoak ez dira bere erroa eta, eta beraz eh, enpresak dituztela gauzak egin, beraz familiek normaiten gana itzultzekotan familien gana itzuli behar luketela, ba, uh, enpresen enprese gana gana gana. itzuli behar luketela edo arkitektuaren kontra. Uh -huh. Arkitektuak dio ere ez dela bere eh, akatxa osoki, Distantena. pres dela euneko seiean E, beraz, kalkulu baten arabera, abokatuak errandu eguneko seian bere partea onartzea, baina e, jakinbar da, ikerketa bat manatua izan zela, eta ikerketak, e, beraz, onartzen duela, etxak ez direla ongieraikiak, eta sekulakoak atxak badirela. Eta arkitektuaren gain emaiten zuen uste dut eguneko berrogoita bosta. Eta beraz, horren kontra egindu arkitektuak erran ez 6a onartzeko pres dela, baina ez gehiago. Eta gero beraz, horrein ziren beste enprezunat esetako abokatu guziak ea zenta dira adibide batzuk ez, e, lurrean agoita bi milimetroko zura eman ordez emaiten zutela emeretzi milimetrokoa, beraz ez dela ungi xolatofe olako detaietxipiak dira menperatzen ez ezitugunak eta ezakigu ze ondorioak zenbatekoak diren ere e, gero kalte ordeinak eskatzean diote ba, beren aurrak gehiagotan eri izan direla baina arkitektuaren abokatuak erraiten zuen nola justifikatzen alduzu zinez hori dela kalte egin gindiona doez, bon biziki isailada neurtzea kalteak norainokoak diren. Mm -hmm. Filmetan bezalagirak aski ke. eta luze joaten aldena. Aha. eta hor beraz aipatu bezala beraz, be, afera hortan da auzi hortan da nolako giroa atzemandu zuzu kausitekian Bat, entxioa senditzen da, ez, eta zenbaki handiak dira, gauza initz dira jokoan, eta eta diruko puru handia da pentsa e, txebizitza sozialak udeatzen dituen egiturak dena beregain hartu behar baldin badu, pentsa ze, ze diruko puruak itzuli beharko dituen. Enpresek ere, badira enpresa batzu, txikiak direnak, orlanean ibili direnak, beraz, berengain erortzen bada e, ordeintze auriguzia, e, zinez, kopalik e, buru edo enpresarentzat kaltegarri izan daiteke beraz egia da tentsio guneak badirela eta gero familiengan ere senditzen da aserra handi bat eta nunbait ere iruzurkerietan ari izan direla erra, erraituntelarik bai isolatua da osoki eta gero ez da hala eta gainera badirudi erra, batzutan sinez tarteak ikusten dira murruetan eta bon erraituntela ere gutazta trufatzen dira eta beraz bon ala ere tentxoa da. Hor mm, galdera da, no, noren joa den, azkenean, eraikitzeko momentuan empresak ote du, kendu, edo ez dena instalatu, edo, be, Orida. habita zidakitenek ote du, be, ez dena instalatu, eta guk diru gutiako emanen dugu, eta ez Nun jale. egin nahi izan diren ekonomiak, eta nun jendeak nahi izan duen hor, sakela... Bai askin ana sochistorio beti saori da. Hori da. Indar Joko bat da askinane oh hau sitegean ikuste dena bostabokatu batak bestaria riabotatzen mm -hmm. epaileak eh... gero egia da hala ere epaile hiru epaile ziren hor eta mm. erabaki dute egun oso bateko eztabaida bat plantan emart, emaitea deneri alde guztieri uzteko hitza hartzeko para da eta egia da aski aski lasai eta denbora ustentziela deneri mintzatzeko, erranez badakikoa afera sentxiblea dela... E Erran behar da ere bai, behin eta berritan salatua izan dela komunikabideen lana, erranez uh, guk egiten ditugun salaketa uh, horiek, giroa oraindik gehiago itxusten dutela, mm -hmm. eta harremana uh, behar bada aldeguzien artean erresago izan entzela, guk ezpaglin baginuaen apiskabat suapiztu. Betzileza. Beraz, uh, <laughs> beraz bon, hortako eh, eh, epa, epaileak arrandu, bon, hortarako gira hemen, mintzatzeko, eta bakoitzak badu, eh, erran nahi duen araiteko haukera, eta izan dira momentu batzutan ohu batzu abokatu batzuen kontra edo situ batzu, batzu edoola eta epaileak eskatzen zuen autoi lasai egon denek itzeginen duzue eta azkenan horzen momentua ere fai, zazpi urteko afera da, zaz, badu zazpi urte erakin horietan bizila batzu edo afera aerabiatu dela eta hor zen azken azkenen bedena botatzeko parada, da ere deako jobait ziren. Hori da. Eta gero ahala ere bazen bakizu merkatalgunetako karroa handi bat hor eta parte guztiek bere zierrak hor barnean utzi zituzten eta gero beraz hortako hainbeste epe luzea ere erabakiaren emaiteko eta udaberri arte e, e, beraz gogoetatu beharko dute eta landu beharko dute gaia ikusteko zinez olako egoera batean nok dituen ardurak. Mm Horda -hmm, erudun eta behor asurantzak ere pentsatzunt erdian direla eta ez dutela deus momentuz dirurik ateratzen ere ez? Zatazke. Ez pentsatzen dut momentuz dena blokatua dela. Hori da ere gauza. Plantun Hauzia, beraz, gaur goizean abiatu dena, taten horrenta, momentu zestena bukatua, eta momentu zestakigun noizko erabakia, benen, adidu, dirudienez, udabejiko, beraz, eman behar mailatzeko hori da. Hatoz. Intzarieta, mi lesker, setasun guzio jentzat. Deu setaz, Zalantza. Setasun guzio jentzat presuak eta bake prozesua gaia, bar dute Parixen, aste azken seminario batean. Anto Latzaile, bake bidea mugimendoa eta Joana Echart, Sorbonako erakaslea, Irlandesik asketak erakundeko ikerlarien partaidetzarekin. Joana Echart, aste hartuntako gomitago izbegin. Utsumandoka. Tumandokan hastehuntan Charles Bidegen agertuko zaiku lertsuna edo kurlua Bada istorio bat eraiten baitu kurluk hon nadirela dinden laguntzeko eta beres justizia justizia edindadin berden bezala. Jose Antonio Azpiasu beti legen belzaan izuritea dela ETA denak ez ziela bardin eitarzunaen haitzinean Aberatzek ihes egiten ahal pobrek eta berezikiago emazte eta haurek aldiz ez. Olako zerbait agertu ezkero, aberatzak zeukaten baserri batzuk eta baserrira joteko modua zeukaten. jasan zuten gehiago izurritea, emakumeak, etxean gertzen zilarako eta umeak, orokorrean pobreak. Josu Martinez ekaldiz arana eta behelagunenin hesaldia dela eta tunela egin bena hurrak jaman etxituta daudela. Gaurkoa izan da egon txarrena. Itzordura ezagertzeak lur jota gaitu, Eta are gehiago pentsatzeak gure faltagatik kanpoko komandokoak arrestatuak izan zitezkeela. Utsumandoka uskal irratietan aste hartez zazbitan, astizkenin la honetan. Eta horrekina gurtzen gira gaurkoan itzordua bihar badakizue bostak eta seiak artean eta gaurko saioa kronikalaria edo entzunai baduzie euskalirateak puntu eusweb gunean atxaban duzie bihar tika intzina. Seiak euskaliratietan.